Весь вантаж довелося переносити на собі, бо навіть під порожнім возом міст занурювався у воду на 20-30 см. Найважче довелось нам кзарт батарею. Я наказав її командирові Анисимову переправляти 76-мм гармати на руках. Коли комісар батареї Олексій Ліч-Коренєв, «Дід Мороз, папаша», як його називали бійці, в з гармашами ляличок Міст просідав на пів метра і більше Люди зривалися з плоту Допомагали одне одному Вибирались на нього і знову бралися за своє Зав'язався бій на правому березі Противник кинувся в атаку на партизанські роти, що обороняли плацдарм У розпалі переправи гітлерівці почали обстрілювати міст із кулемета Небезпечний був момент, але гармаші з групи прикриття влучним пострілом знищили цю вогневу точку противника, і переправа тривала. Зчинилася стрілянина і за нашою спиною на лівому березі. В районі Тульговичів заграмотіла німецька артилерія. Введені в оману ракетами наших кавалеристів окупанти довго обстрілювали залишені партизанами позиції. Нарешті противник зрозумів, що стріляє по пустому місцю, і кинувся до річки. Але було вже пізно. Партизанські батальйони з усім обозом, переправившись через Прип'ять, зруйнували за собою міст. Зосередившись на невеликому плацдармі, що його стійко обороняли авангардні роти, всі батальйони вдарили одночасно в різних напрямках віялом. Противник був відкинутий. Ворота в Південне Полісся розкрились. Німці втратили на Прип'яті не менше тисячі чоловік убитими, вісім танків і три бронемашини. Так закінчилася спроба гітерівців загнати партизанів у мокрий мішок. За час наших рейдів не раз бувало таке. На округи противник, немає ні виходу, ні продиху. А мене кілька днів, і ми вже самі шукаємо ворога. 20 травня злива не вщухає ні вдень, ні вночі, на дорозі грязюка. Стомлені люди засинають на ходу, навіть богатирі ослабли. Давно вже обходимось без хліба, солі, до того й картоплі не стало. Коні, охлялі від нестачі кормів, падають. Не кожного вдається звести, а треба йти йти швидше, щоб відірватися від противника. Ворог позаду. Але й попереду він теж Розвідники доповідають, що на переїздах залізниці Овруч-Мозер Якою нам ніяк не обминути Німці виставляють заслони Все одно треба йти Прориватися з боєм За колією Грузька, Болотиста річка, Словечна Моста через неї немає Доведеться споруджувати Ми з комісаром виїжджаємо з колони Спиняємось край дороги під віковим дубом. Слава вам, герої! Вперед-вперед, хоч потроху, але вперед, Вічна пам'ять полеглим. Багато наших дорогих товаришів, чудових людей, Залишилося на Прип'яті. Минув тиждень, а скільки пережито за цей час? Пам'ятний святковий день, 28 травня. Зустріч на березі річки Уборть, з командирами партизанських з'єднань України, що діли в Поліссі. Секретар ЦК КПБУ Коротченко на невеликій лісовій галявині серед вікових дубів відкриває нараду. Присутні Сабуров, Маликов, Федоров, Дружинин, Бегма, Мельник, Я, Руднів. Серед нас п'ять генералів, усі в повній формі при орденах і медалях. Кожен доповідає про результати партизанської діяльності за перше півріччя 1943 року. За кожним доповідачем тисячі бійців. Вони стоять у лісах загонами. Але як не відчути їх присутності, коли всі ми так зв'язані воєдино великою метою – керівництвом партії? Я доповідаю про те, що наше з'єднання вийшло з оточення, і думаю... «Яке ж це було оточення, коли гітлерівці нас оточували, а самі теж були оточені? Ось кільце, у якому вони мечуться, загони Сабурова, Федорова, Бегми, Мельника».